Riziki Tower. Tunatafute mwekezaji atakaipanga kwenye jengo letu kwa mude usiopungua miyaka mitatu. Jengo lipu katika mandhali nzuri katikati ya mjiwa murugoro. Mwekezaji nae atapata furusa ya haki ya kupangisha viumba na venue zote za jengo hili. Kwa ajili ya shukuli balibali za kibiashara kama vile ya ofise za utali, ofise za taasise za kifetha, angels, hotels, apartments, nyinginezo kibao. Mwekezaji atakaiba atika kupanga katika jengo letu mbali na faida ya kulifanyia biashara jengo hili pia atapata. Atapata offer ya punguzo ya kodi. Ndiyo, akipanga kwa mwde wa miaka mitatu, atapata offer ya miezi mitatu, bure. Miaka mitano, atapata offer ya miezi sita, bure. Na kubwa zaidi, garama zetu ni nafu zaidi. Na zinazungu mzika kwa mweke zanyi yei yote, dani na nje. Atakaetaka kufanya biyashara nasi. Tunapatika na mtawa sultan katika tia mji wa morugoro. Au wasira na nasi kwa whatsapp number au email. カリボリ p a タワ z e mimi n ェン t ナ a a n a n ン a s e ジェンゴ。 Mwana moja baada ya kufungandoa na binti alie msotea kwa muda mrefo lisema, Bebi, unajua siamini kabisa kama nimekupata? Bebi ya kajibu, amini tumume, mimi ni wako, kikubwa omba mungu siishuwe hela, nikaponyoka. Hapa, mwana ume unaweza kufa gafla na wakati alikuwa na kutani ya tu. Unaweza kupanga na msichana muonane lakini muda huo kifika ye ya kapigazake usingizi. Unamua kumsubiri kwenye kona ya nyumba yao hadi unatamani kagonge hodi, lakini utasema aje, lengolake akupimia kiritu wanawake buwana. Kijana wawatu unarudi getu mapema kulala kusubiri appointment ya mrembo, masaya nakimbia, mtu haji. Unamka na kwenda mpaka kwao. Unasikiriza kama wanaongea husiki sauti yake. Unasema labda mipisha nanjiya. Unakimbia kurudi mpaka geto tena. Hapo, unawauliza hata majirani hivi Fatuma hajapita mita hii. Wanakuambia hawa mjui. Unatoka tena mbio hadikuwao. Mara, unasikia sauti ya Fatuma kipigastu rindani. Hana mpango kama wana msubiri muda. Hapo, utatamani useme kwa sauti kubwa. We Fatuma, sinikuwa hapa na kusubiri. Lakini, unashia kuumia kwa asira, wanawakebuana, siyui huwa wanajua. Mwanamuke anaweza kushinda na shosti yake, wanapiga story vizuri tu. Watapika, watakula, watatoka mpaka outi pamoja. Lakini mwenzao akiondoka tu utasikia. Gauni lake zuri kweli, datizo wa mikosa migu, halafu wanaangusha gicheko. Ha, ha, ha. Kuna dada mmoja alipita kusafisha wigilake saluni, alivoondoka wadada wakanza kuponda. Ati kasukia wigi utadhani kufia la skofu inye. Halafu kimuangalia na iponda sasa lifusuka. Wa! Utadhani amebeba kifaru anelekia Ukraine. Ningekua mungu ningi wagawa bure hawa watu. Mwanamuke akipia wazawadi na mpenzu waki anona nisawa ila kakayake kifanya hivyo kwa mpenzu waki utaskia. Yule siubure karogwa. Ni wanawaki wachache sana duniani wenyu ujasiri wakuvumilie mwanamke mwenzao anapopata jambo jema. Unaweza mpigia simu hata marakumi ya sipoke. Kumbe kaiyache chumbani yeye yuku barazani anakula umbea na shosti zake. Halafu hata kichukwa simu hajisumbui na mysticals kujua nani alikuwa na mtafuta. Aki ono limpigia ata kubipu hata kama unamnunu liaga vocha kila siku. Yeye anachujua ni vocha kisha kubipu ili utume nyingine. Aka wapigia wa seumpa vocha. Ukitaka kujua hizo vocha huwa nampigia nani? Ata kuambia hunipendi kwa sauti ya delila. Baharia unalegea. Wanasauti za maigizo hawa malaika. Kulalanja labo wapende wenyewe. Usipoteze muda wako kumjua mwanamke, mwanamke hameumbwa kupendu watu, utaki, acha. Mwanamke anaweza kukupenda bila sababu na haka kuchukia bila sababu pia. Kwa sababu kupenda na kuchukia siwa wajibu wao. Mwanamke ni kama skari, hana muda na watu leutulia, yeye na majitu pasuwa kichua. Hakipata buwana tajiri, atalalamika hampi mapenzi. Hakipata lofa, mwenye bidii, atalalamika hampi pesa. Wana saiklojie wanasema, kama utamua kuhishi na mwanamuke itakuchukua miaka 25 kumwelewa, kwa luga raisi utakuja kumwelewa mwanamuke tayari mishazeka, sasa ya nini kujisumbua? We mpende tu ilisiku zako za kuhishi ya paduniani, ziwe nyingi, mchunguze zipungue. Unaweza mnunulia gari la thamani, lakini akamthamini atakai mnunulia mafuta ya elf kumi gari likizimika badabarani. Mungu ni fundi nye, unaweza kumpapesa kununua kilu hamsini za nyama, asikushukuru. Lakini, akamshukuru muuza nyama kwa kumpime minofumi tupu. Unaweza msomesha hadi choki kuu mwanamke. Ukamtaftia na ajira halafu akamthamini yaliemilipia chai na chapati tatu palikazini. Unajua ni kwa nini? Iko hivi, kama huweze kumsaidia mwanamke leo, atakuona humpendi haiyalishi umemsaidia marangapi huko nyuma. Anadaiwa kodi laki mbili, wewe ukampa laki na tisini. Atakae malizia hiote ni kuwa kendo mwanaume. Atampa zawadia ushindi. Kwa hiyo, kwanzea leo, mtu wako kiwanashida usianze drama za nimekufanya mengi lakini hunashukurani. Hizi utajua mwenyewe. Mwanamuke ni kama treni, hairudi nyuma. Unataka geuke nyuma au ejiwe la chumvi kama mki wa lutu? Thubutu ni wajibu wa mwanaume kumpenda. Lakini wakati mwingine jinsi una vuzidi kumpenda ndiva na vuzidi kujueka mbali na wewe. Inakuwa kama vile unamvuruga. Hawa ni watu anawamini katika vitu vidogo vidogo ili wavifanyi kwa vikubwa. Ukimpenda kidogo atakupenda sana. Ukimfokia kidogo atayakuza bala. Ukimpiga kibawa atasema ulitake kumuwa. Jama moja kasema mwanamuke katika mwezi mzima uwanakuwa na akilisi kumbiri tuu. Mie, nikamuambia asio kweri. Hawa, wana akili nyingi siku zoti za muwezi. Wangekua, hawana akili wa singe tulaza nje. Sasa kwani kurudi nyumbani usi kwa manane kugopa kerili za mki wako kuna tofoti gani na kulala nje. Unaweza kuanzisha mahusiano leo na mwanamuke halafikesho kodi ya nyumba ikaisha. Ada ya watoto ikaisha, umeme ukaisha. ママヤケカウグワ。チャクルンダニキカイシャ w ナシキュヤコンダサルニカフィカ、ハポ、シユナファニャ m ジェハワ s、um、s オワナワキムラ。ナワペンダ、コサバブンディオワナオチョンガムシャドニア。ハタ、ペサ、ビラワナワケ、ホゥゥ u ゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥ a woman is like a teabag アカ u カ a ua, n ミア e コ i マウ a ギ i ナキュウナキュウウナギ i ナギウナギウナギウナギ e ナギウ u ギウ e ギウナギウナギウ a n a ナギウナギウナギウナギ a ナ i ウナギウ k ギウ i ギウナギウ i ギウナギウナギウナギウナギウナギウナギウ k a ウナギ a m i ウナギウナギウナギ u ナギウナギ n ナギウナギウナギウナギウナギウナギウナギウナギウナギウナギウナギウナギウナギウナギ a ナギウナギウナギウナギウナギウナギウナギウナギウナギウナギウナギウナギウナギウナギウナギウナ a n a w a ナギウナギ u Halafu anaweza kuwa online, lakini akiono umianza kutaipu wakazima data hadikesho maana na kujua. Utaishia kusema wana kutenga. Brother, hakuna nekutenga, jipange. Mwanamke akivurugwa utamkuta na jipepea kwa kiganja hata kama hakuna joto. Ukimuliza, hata kwambia niache, naishuwa pumzi. Hawa watu ni burudani, anaweza kunyua nyusi zote halafa kapaka rangi nye usi Very, very funny, siju wakoji Anaweza kuvangu ufupi inayonesha handi vyandani halafa kifika mbele za watu wakaanza kuhishusha Sasa, bora hao, jie yule anecho miki adela upande moja Siju hile hua ni kamba u bikini, ukimuuliza takwambi haya kuhusu Kengine, ukikakuta kalivotulia kanisani uweza ya mini ndio kanatembena wa umeza watu Unaweza mpahela ya kodi harafu nuswa kaenda saluni na nyingina kalipa vikoba. Siku vyombo vikitupuanje ndio tailewa kwanini hakuna baba mnye gari, kuna baba mnye nyumba. Mkitoka nae outi hata kama na miliki dolari, hata tegea kulipa. Ukisubiri, alipe yata kutokia yale ya adam kufukuza bustani ya edeni. Lakini pia mwanamuke anaweza kujiremba ili apendeze apendwe. Ukimuambia na kupenda, hata kutukana. Lo? Unaweza kumpendeza shambana mukia kamshukuru alimkumbati ya kwa sababu yakupendeza. Wana psikologia wanasema ukimkumbati yamwanamke walau kwa sekunde kumi natao anatoke kukuwa minisana. Epo siku nitakuletea faida kumi zaku kumbatiwa. Binadam ili yawe salama kiyakili na kimuili anataka kuko kumbatiwa walau mara nane kwa siku. Vinginevyo visilani hasira zake ribu na pressure vitakua. Nitaleta makala hiyo siku ya kukumbatia na duniani. Unaweza kushtuka usingizini usikuwa manane. Ukakuta mwanamke wako amesimama. Ana kumulika na tochi ya sim, maise. Hawa ndio wanawaki mura. Acha Dennis Mpagaze ayendele kutafuta utajiri men. Rusha shuingelf kumi ya kurushe vitabu vitano kwa ofo ya ramadhan. Mpesa ni anza na alama kujumulisha mbili tanotano. Saba, tano, tatu, sita, sita, tano, nne, nane, nne. Wako ni mwalimdeni simpagaze muhenga wakarine ya shurina moja mimi naitua Ananias Edgar. An